Amint felébredtem, láttam, hogy a pók húz valamit maga után a földön, mintha egy hatalmas herezacskó, meg egy fügykös lett volna. De itt van Björn és érik, helyi Kirándulni akarnak, az erdőben. Igen, igen, ismerem az erdőket, ugyanis tarzan és könnyűlábú a barátaim. Együtt jártuk be az erdőket, és sok mindent megtapasztaltunk, ám abból mégsem idézek fel semmit.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 Inkább iszom a nagy festékes vödörből, mint hogy Vera aprós üteményeiből legyek. Egyszer pedig én mondtam a papának, amikor kettesben voltunk kint a fészerben a festő hengereknél, nagypapa, a dánokat kellene megetetnünk Vera apró süteményeivel, mivel ő költék meg jónárászont. A nagypapa azt felelte, hogy van, és aztán szittuk a dánokat, akik egyszer belerúgtak a nagypapa déllapjába, Jonas Hallgrimsson, egy jelentős költőnk pedig egy Dán házban esett el, amikor eltört a lábát. Jonas versei elég unalmasak, semmi izgalmas nincs bennük. Mondtam a nagypapának, hogy Jonasnak bajkeverőkről, kalózokról vagy akár a fociról kellett volna verset írnia. Akkor élvezet lenne olvasni. És azt hiszem a nagypapa egyetértett velem. Minden esetre ez a Jonas egy Dán lépcsőn törte ki a lábát, és nem sokkal később meg is halt.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 Vicces látvá. Aztán, amikor az ortítása kezd fősiketítővé válni, és kétségbeesésében sírva fakad, björn felállunk, hogy segítsünk rajta. Nem bizonyul egyszerűnek. Nem akarja, hogy hozzáérjünk. Karmol és harap. pál. Végül sikerül lefognunk és lehúznunk róla a pólót, de addigra már a pókondorító pacáváprés elődött össze a hátán. Björn lepöcköli.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 Belefúrom az ujjaimat a földbe, belemarkolok az erdei talajba. Nézd, Erik! kiáltja Björn. Nézd! A kisírt szempár oda pillant, bekapok egy adag földet. Jó ízű, és ha mégsem akkor a mostohám kenyérlevesére gondolok, amitől nem lehet megmenekülni. Meg kell enni, pedig rettenetesen rossz, és minden kanálnál nem kell. Mostohám fókahúsára gondolok, és a rothasztott halra.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 Björn. Igen, képzeljétek csak el, hogy szőrnő mindenütt. Képzeljétek el, hogy autót vezethetnénk. Érik. Apa mindenütt szőrös és olyan, mintha mindig piszkos lenne. Nem akarom, hogy mindenem szőrös legyen. És a fütyje is nagy, iszonyú csúnya. Björn. Valószínűleg igazad van. Én. Igazad van, én is láttam a papa fütyijét csúnya. Meg apáé is. Olyan, mint egy vastag takony darab, vagy egy kövérgiliszta.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 Semmi nagy fütyi. Én. Semmi vastag és sárga lábúj köröm. Björn. És soha ne kelljen lányokkal csókolozni meg összeházasodni. Gondoljatok bele együtt lakni egy lányjal. Rettenetes. Eirik. Rettenetes. Én. Hallottam, hogy vannak férfiak, akik mindent együtt csinálnak. Együtt mosogatnak, együtt mennek bevásárolni, egy gyágyban alszanak és egymás mellé telegetik ki a ruháikat. Izlandon, buziknak hívják őket. A két testvér izlelgeti a szót. mintha ha vennénk részt egy édességgyárban, aztán Björn megszólal. Szerintem klasz lehet buzinak lenni. Érik. Klassz.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 – Néha – élt egyet Björn. – És akkor hozhat dolgokat, amiket szétszerelhetek. – Björn. – Igen, karácsonykor pedig anyja is eljöhet vele. – Én soha többé nem fogom látni Gunhildőrt. – Ez egy kicsit elszomorít, recseg a szívem. – Nem sokára besötétedik – mondja Björn, és ebben a pillanatban, mintha eltompulna a nap, mintha a fény lassanként kivolulna az erdőből, és csak a sötétség maradna. Meg mi, ahogy ott törünk. Susog a lomboség volt, leszáll az éj, feltűnnek a csillagok és a hold, és az estével együtt a szellemek és a gonoszul kacagók azt tevők. Björn, Aztán jön a tél. Aztán jön a tél.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 A nagypapa feláll, a szemembe néz. – Nagyanyádnak egy szót se, különben bajba kerülünk. Nekünk akkor annyi. Ez maradjon kettőnk között. – Persze, nagypapa, persze. E, – Igen, mondja a papa, a mindenségit. – Mi az? – kérdezem. – Látnod kellett volna, fiam, látnot kellett volna engem korábban, amikor még nem kopaszodtam és nem eresztettem pocakot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 Jól van, mondja a nagypapa, remek, de most mennem kell dolgozni, te pedig mész egyenesen a fürdőszobába, és fogatmosol. Használj sok fogkrémet. az elveszi a pálinka szagát, aztán bújágyba és nagyanyád nem fog rájönni semmire. Nagypapa, nagy öröm lesz együtt végigülni egy éjszakát, mi ketten meg minden. Nagypapa, nagy öröm lesz, nincs is annál jobb. De aztán leestél a létráról, nagypapa. Az nem volt szép. Egyáltalán nem volt szép. Gondolatok az időről és Gunnhildőrről, meg a hosszú hajáról, amely fekete, mint az éjszakai égbolt. volt. Csodálatos és rémisztő. Tudok egyet -egy az időről. Látom, ahogy a kezem örökszik. Ez az idő.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 Isten a legmélyebb félelmek és a legfényesebb remények szinonimája. Isten. Igen, talán létezik Isten, és mi csak azért hanyatlunk bele a halás sötétjébe, hogy egy napfényes reggelre ébredjünk, újzokniban, madarak csicseregnek a fákon, giliszták tekeregnek a földben, és legyegzümögnek az ablakban. Lehet. De néha azt kívánom, bár csak.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 Te megbolondultál? kérdez vissza. Nincs ellenedre, hogy belepokizz egy zacskóba? Nincs feleli tóra. Tegnap este háromszor is pokiztam a paplan alatt. Élvezted? kérdeztem. Igen. De nem mondtál senkinek. Dehogy is felelem. Tora. Megfoghatod a coffjaimat?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 És már alig várom, mivel mindenki tudja, hogy Zikfredének hangja a külvárosból egyszer majd jó messzire eljut. Ő a második legkedveltebb fiú, mármint a lányok szemében, és Tora nem bánja, hogy egy világíró énekest kísérő zongorista felesége lesz. A környék legkedveltebb fiúja azonban mind a fiúk, mind a lányok körében természetesen Árné.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 Egy szétszerelt motor, Árné közeledik, és az égbolt hirtelen kényelmetenül alacsonynak tűnik fölöttünk. A világ megtelik Árné haragjával. Aztán belép a történetbe Helgi. Másnap. Én a ház mögött. Bukrok és fák zárják körbe a világot, amely megtelik Árné haragjával. Megdermeszti Árné tombolódőe. Ki vagyok taszítva?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 Oláv ezért minden nemű nevelést mellőz. Igaz, hogy talán néhány apróságot mégiscsak tanít a fiának. Mindazt, amit hoztas elmérkedés és minden szempontból való vizsgálódás után az örökkévalóság rokon igazságnak tart. Megtanította a Helgét olvasni,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 Keskeny, hosszúkás az arca, a szeme ugyanúgy ragyog, mint az apjáé, és néha annyira állat berül a lelkesedés, hogy szinte kiugrik az üregéből. Most pedig térjünk rá az ismerettségünkre. A világtörténet és a vallások vajon beszámolnak-e nagyobb és jelentősebb zuhanásról? Helge egy ember, akiben a csirája sincs meg az érdeklődésnek a legtöbb dolog iránt, ami igazán számít ebben a nyomorult világban.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 Egy jelentős események egyik sem izgatja Helgét. A legkevésbé sem. Nem is tud róluk. Őt csak a Plutóholdjai érdeklik. A vulkánkitörések okai a kínai birodalom Krisztus utáni hatodik századi története. Helgé zseni. De négy hónappal idősebb nálam. Kis és vézna, szinte torsz szülött. Ezért semmi sem indokolja a következő állítást. Egymás mellett megyünk.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 Biztos nagy elismerést vívnak ki egy a ki telepen. A Csendes óceán a föld legnagyobb óceánja, Amerika és Ázsia között helyezkedik el, területe körülbelül 165 millió négyzetkilométer, hossza 16 ezer kilométer, legnagyobb mélysége pedig 11 33 méter. És telnek a napok. Sok-sok nap, és minden reggel elindulok elgével, kialakó negyedből fel a sziklákra,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 én még a kül legmagasabb pontjára sem emlékszem. Ő viszont felsorolja az öt legmagasabb pontját, sőt, azt is kikszerték át először a Glacchert. Mindent tud a Glaccherékhajrati hatásairól, és blablablablabla bla, bla, bla, bla kurva életbe. Néha égek a vágytól, hogy elverjem. Jól elagyabudjáljam ezt a kibaszott nagyokost. Ezt az istenverte vertezenit. Ezt az átkozott tudálékoskodót. Igen. Vagy...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 Elmondom Elgének, hogy a mostohám a tőkehal fejet ínyentségnek tartja, és megjegyzem, hogy a mostohámban rengeteg dolgot nem értek. Elgé rám néz, kissé meglepetten. A tőkehal fej talán némileg távol áll az univerzum eredetétől.